قيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله جل وعلا فلانرون ذا تمبرتين ديم ذا فاله كركوين لقدوت ده, ده, ده بكيمت الله شوفني محمد صلى الله عليه وسلم في امينتي شوك ذا تجith ata qi ndjekin kët rrug deri ditën e fund të kësaj bote تنرول وزرنا takimin e kaluar kemi përmendur dhe kemi foljur rrëth shpërngullje së një grupi të ashabëve në Abesini, respektivisht në Etiopinë e sëshme. Dhe kemi përmend në disa prejërsyjeve, pëse është përzgjedh, Abesini e dhe qëllimeve rrëth, do të të të të të kësa i shpërngullje. Kemi thënë se grupi i parë që u shpërngullë në Abesini, dhe kjo është levizja parë për të dalë nga mekeja, për të u përpjek që me gjetë një vend më t do të adhruohi Zotë i Gjellewale dhe do të ushtruohi lirëshëm feja, ishte një grupej, do të të përrafërsesht pesumet ashabve të pejgamberit, sallallahu sallem, njimë dhe të bura dhe katër gra. Ka dhe tjera verzionet si kurse kemi të sekë dëmë dhe të bura e katër gra e kështu më radhë, mirë parë dhe vësilen, të këtu një numërëve silën të asmetimet e zakonshmet e djetarëve. kjo është shpërngulja e parë dhe disa dietarë e ndëlidhin zbritjen e disa jetave respektivisht të surës En-Najm me shpërngulin e e dytë të As-Sabës pejgamberisë së Sonnë a bisini grupi i parë që shkuan kanë gjetë rahatin dhe kanë gzuar lirinë në drejsinë e En-Xhashiut nuk kam pas asë një problem, si kurse përmenë umu seleme, radiallahu ta'alana, nga se ishte njën për e ty një që ka, që është përngur në abisin me të partë, me burën e sa e bu selemen. Dhe e përmenë se kanë kaluar mirë, dhe kanë qenë me dëvërtet, në një njën e një, u dhejtë si të drejtë. Në meke, vazhdo në dhuna, vazhdo në presjoni, dhe zbvesën bi pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem ajetë surës an-necm. Kapiteln an-necm që në fund të saj ka ajetë së sejdës, atë lexohet ajetë dhe bie në sejdë. Ka dalë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në çavë dhe në afërsitë e tij shumë prej atyre që ishin près të, të Mekës ka lezu pejgamberi sasem ajetet të surës në nëgjëm dhe ata jenë mahnit nga ajetet e Koranit pa dushim se është fjole Allah Gjallahu ala dhaj që e mahan në tjashtë me s'ka mund si me i rezistu nga mbërëndia ti dhe filluan ajet e Koranit që i lezën të pejgamberi sasem me lenë me dëvërtit gjurën të mëdha në zamrat atyri që dëgjenim dirësë ardhë në fund pejgamberi sasem dhe elezëj ajetin që Allah u thët dhe Allahun aduron edhe atë për ulunë. Tharën seçde pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga ndikimi i ajeteve dhe nga fuqia e, e, e, e përmbajtjes së ajeteve dhe nga veprimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që pas nzimit të dërmuan seçde të gjithë që ishin rreth çapës ruanin seçde, edhe pse ishin mushrik. Edhe pse ishin i dëgëtor, ruanin seçde do dhe nga fuqia jetëve. Për aqë, Umej ibnënë khalëf, nga, nga kundërstajt më të rap për Iga Mirët Sallam, aj nuk nuk e pa të u dhe së më ronës e gjithë, mirë pa morë një grusht dhe ndorë dhe ndorën e ti u përrollë. Spako edhe aj nuk pat mundësime me undan nga kyve primi përbashkët. Dhe përtu se ishte një laj uh, pajtimi kolektivë në parëjitë e te Kur'anit. Ata dikur u këndellën e po çfarë kanë bër? Mirë, po për momentin të gjithë ishin të mahnitur nga fjalët Allah xhallahu ala. Dhe sërçdia kurreqës të Mekës kolektivisht bëri bujen. Upara si më të madhe. Dhe mëso në Abisinis si Lajm arriti te ata të porcë kanë shkuar se kurreqës të Mekës e kanë përur Islamin. U kry problemin. Jan përgjitur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe puna po shkon mirë. Dhe me të marr lajmin ata të parë që kanë shkuar atje, u përgatiten disa betyne, po marr ende konfirmim, por nga Gaxhimi për, për më uktin meke, u në Mekë u kthyen në Mekë. Kur ofruan tek Mekë, kuptuan se nuk çën ka vërtet. Do thotë ka qenë moment i caktuar, ka qenë rast për ju që kurrsht e kanë pranuar Islamin dhe disa përtyne prapë u këthyë në Abisini, për në që farlevizje madhe, në lërgësie madhe, për me që i thatë, dhe të tëtë ishte sakrifici. E disa përtyne fsheh u raze apo nën ku i desin edikujt pëj familjare u fëtër dhe u këthyë në meke. Disa djetarë kështu e lidhin dhe tëtë të, shpëngu në parë me dytën. Nga se kur disa u këthyën, dhe u kuptua se nuk qen ka vërtet, vazdoi dhuna edhe më tej për kurreshëve, dhe kujdesi i tyre tashmë që mos më leju me, me dal as kund pimekas. Herën e parë s'kan qen të vetdishëm se elshojn Mekën dikush prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam organizoi prap, dhe ko posa kuptoi se praktikisht, dhe pse ka ditë, por praktikisht e kuptoi se atje po gëzojnë liri dhe janë mirë rëhatë në drejcine në gjashiot, unës tash organizua një grupë shumë mëj madhë. Kjo është shpërngullje e dyjtë për abisini. Shpërngullje e parë dhe shpërngullje e dyjtë. Shpërngullje e dyjtë u bë në numër mëtë madhë. Ishen ofër një qinë persona. Të në tëllat e diqka burra e pjesa e mbetur gra. Pa dushëm se tash kërështë ishin më dhëmendëshëm, më të kujdeshëm, por organizimi pejgamberit e sotësëm ishte, një hap për para kujdesit të kërështëve. Unesin tash në qoqnitë, këtune ishin e shumë ashtab të tjërë. Dhe arritën në abisini pa pas mundësi në të tëtë kërështë e me kësmej me, i, me i ndalu. Kërë arritën në abisini prap e njejta i priti, dëndrejtsia dhe liria e plotë për të dhe për t'i kryu obligimin fëtore pa asë një presion. Kure kuptunë koreshë të mekës se tashmë po delë jashtë mesajëj dhe tashmë kanë me e transmitua dhe dhunën që pëndodhë mekëja, kjo nuk i bënë të ndirë koreshëve se kurse kemi të cikë, organizuan koreshë të mekës një dhe prëm për me i këthy prapë në mekëja ata që i kanë dojtë për mekës. Dhe dërguan amëri bënasin dhe Abdullah ibn Ebir e Bia. Këta dy jënë bo pasaj sahabe, jënë bo besimtar të mirë, po në këtë moment nuk ishin kështu. Amar i bëna se ishte negociatori famshëm, dhe ishte i njohër, do të tatë, me lidhët e ti me mbretër. Në në ishte shumë i shkath në komunikim dhe kështë raporet mira. Pregaditin dhuratat famshme dhe që i kishin përqef, do të tatë, në Gjashiju dhe pari e ti. Kryësisht, si kurse ka në të smetime, lëkura do, do, do të të regjurat pregatitur a mirë dhe disa të atrat të të shtrajta pregatitin për me i dërgu në Abisini. Unis Amari Bonasit të, të nërëzër me këtë mision që me e bid në Gjashijun për me i këthy këtë grupë njerëzve në, në meke. Kura rritë në Abisini, nërmështë nuk u takua në menjërme në Gjashijun, por utakuan me ata që i kesh për rrët në Gjashio, këshiltar e ti fetar dhe parin e ti si lejministra që i kishte, utakuan me disa pëtune dhe i korruptuan. Dhe dhe si korruptuan, i tha na kemi ardhë për këtë arsyje. Ja u këtë kini dhuratat dhe e juaja është që kër ne tja bëjmë kërkesën që këne këtë lanë, kër ne tja bëjmë kërkesën në Gjashijut për me i këthy atat që kanë ikë pejnive, ju i thëni në Gjashijut, mire kanë këta dhe mos me leju që ata me arë me full me në Gjashijun. Do të amëri bënazik ishte dërtë se në Gjashijut ka me ndëgju pejtun i verzionin. E posat në gjënd verzionin e sahabëve, do të thëtë kështë e frikë se nuk, nuk i këthen. Andaj, kërkante dy gjëra e para për krahje të ministrave të korruptum apo që i këshin marrë hedijet për para që ata me e bind dhe me e këshunë në në gjëshunë që i me marrë këtë hap dhe e dyta mos me leju asëse që me arrë dikush për jasë hapë dhe me u shpre para në gjëshunë për që ka buhet fjallë edhe ata u pajtuan morrën hedijet e tyne dhe kur hinja më një bënasi më dhurata u gëzunë në gjëshunë këse njëfte, dhe kështë raporte me Kurejsh, prektare, pasë po që kërë i pahe po djetë, i morën e djetë, dhe i dëshe mirësarëja Amër i Banasit zbashkë me Ablajbën e Birebija. Amër i Banasit farë tha, të Amërat i ndërëm, të parë tonë, atë atë majtë, të kanë përshëndetë dhe të kanë nërgu këto durata. Një grupë mendjelehtish tonë, kanikë prej venit tonë, asë nuk kanë besu në besimin tonë, e asë nuk kanë i në besimin tonë, e kanë shpik një besim pe vete, përndaj në kanë nënqmu, në kanë përbuzë, kërkesa i më është, ti këthesh ata në vendin e tyne. Ja në jap le me i marë me vetit të këthej me ta në mekja. Dhe posa, e përfundoi Amri Bonosi fjalimin. Ata nista të korruptuam than duhet me i kthy dhe nuk kemi çka me ndihju për ty ne, pasi që populli i ty ne po i kërkon. Po i kthejm. Po ne jasihu rahmetullah alayh dhe radiallahu anhu gase, u b musliman e pastaj nuk e pranoi kët. Dhe tha Vëllahi, kur nuk i këthej pa i ndëgju. Njerëz, që kanë e subhana këtë mentalitet, njerëz, që kanë ardhë në nësigurin time, dhe i kanë besu drejtsis time, me i këthi pa i ndëgju, kur se pëj? Mi thirë një këto të ndëgjej. Dhe ta shfiloja më ribënasi më ushtjecu. Nga Subhanallah, e dinin të vërtetën, e dinin se si të folin sahabët, kam e koptu për shka buhet fjallë. Dhe Subhanallah, kur erë lajmi të kësë sahabët, pak i ka për shtecimi. E që ka një se mërë vendemi në këthy, e që ka mi thonë të shkurt në vej, që ka mi ka dhu në gjashjutë, Subhanallah, ishte situatë shumë e fështimë për e sahabët, dhe vendasën që ajë që do të fletë do tjetë Ebu Gjafer ibn Ebu Talibë. Djalë i agjësë e pegamberit Alehi Sazur. Ajë këmë e foli. E i thanë këti burit madhë. Që këni këta burat maj, vëdazinja, këta sahabat maj. Me të vërtetë, që ditësh me ta? Situate fështirë. Hëti në këmi i këthi, ola, ola, ola. E i thanë, e qëka kimi i thanë? Qëka kimi i thanë? Qëfarë, thaë Ebu Gjafar e bëni Betalib? Thaë, valahi kom i thonë krejt ato që në kam su pejgambiris o sëlem letë ndodhë që ka të ndodhë ka i në në mënkel letë ndodhë që ka të ndodhë kom i të regu krejt që ka në kam su pejgambiris sëlesem kejt që në kam su shkaj e Bu Gjafer Ibn Ebitalib dhe dul para në gjeshiot situatë eronë një, fja, një fjale pë vend këthej eshe në mekja dhe ku në torturën në dhunë, në vrasje në shtypje, në terrorë Amr ibn al-As e presion me ministra për botën e Xheshiot. Dhe kur hënë Abu Jafar ibn Abi Talib me një grup i ashabëve, atëra ja dhanë Husainin Xheshiot me fjalë. Çfarë tha Abu Jafar ibn Abi Talib? E mori një falim të gjatë, derë tira tha kështu dhasën jepën. I tha ombrat i drejt, ombrat në rrugë. Kimi qen popull që ka jetuar në ignoranc këna adhuro idhuj çka kenë mri guri e drur kenë bó pun të pesta a moralitet këna plaçkit këna vro i fortë gjithë e kasunuar dhe ka hongër dopet derisa Allahu na ndërroj dhe nga mesi i jun shikoj njeriu që ja njohim prej ordhen Ja njohim karakterin Ja njohim derin E dërgëj Allahu Jelle Huala I cili në mësantë të që Vëqë Allahun me e adhuru Në mësaj me qënë të postër Në mësaj sitë kul hadith Me folë të drejten Në mësaj me e që emanetin ven Përgjësin që këna eman me që në ven Në mësaj me indihmu ati që është bërë pa drejt Dhe janë nëmrej disa prej mirësive që i kështë mësu pegambiri sallallahu aleyhu sallam kur ndëgje këtë fjallë në Gjeshiu e po që nuk është thjeshtë puna e mendje lehdve s'ko ka punë e një fejt shpikur po ko ka po thotë interesantë i në gjanë të shumë fejtë që a ishtën të nga sa ishte a ishte ortodoks në Gjeshiu ishte krishter po ortodoks tha në Gjeshiu e tëre A këtë diqka me vete prej asoj që i ka zbitë zote atina? A këtë në i shkrym diqka? A di me lezu di që ka pëj asoj? Tha po. Atëherë, që ka me lezu për Koranit, që fara jetë me përzidh me lezu që që i kështë thonë? Përzidh filim një surës mërjem. Ka fha ja ajnë sad. Dhe në në këtu ajetët e para surës mërjem, përzidh e Bujafr ibn Ibitav me lezu një, një, një gjashiju tëmë kur ka filluar me lezuh sura Meryem kur ka filluar me lezuh ajete për Isaun ason për Meryem ka pëlcit ndvojë në 6 vjet subhanallahu si ka bëjë zemra to ajete mi min gur është indiferenta po s'është musliman njëri don don mbrat në poshtë ai po ajete Kurani i vëzni don kur lexon pa mua smë njëri me kon id spontod kur gjo heç apo me kon zemra guri Allah na ja vën ka pëlcit ndvojë në 6 vjet Zbashku me të paria ti, ata priftin që ka qenë rrëthi, kur ka nëgju këto fjallë, e kam po që vështin gëllë ty në është, është interesant, le më përmbajtja që është për këtyja dujnë, që ka përthet? Edhe kur ka përfundu se lezuari e bojgjafer i për në Vitalim, e ka pas një shkapë në dorë në dëshio, edhe i kam shohë për toke, ka thonë, që fja që a përthet që kënjëri, edhe ato që e ka thonë Musa, lesëm, edhe ato që ka thonë Isa, lesëm, le jëkh rrugjumin miskatin vahide. Një bunim e ka, subhan Allah. Një bunim, një shpalli ashtë. Si aje që ka të vitë Musaot, si Isaot, si që ka që pa thotë që këtë njeri, një ashtë. Ka në kurësja u këthej. Kap në hedijet, ja për plasë i hedijet, amëri bënasit për këtyra. Kap në këthej këto në meke. Meni me veti këto kur thon nuk i, nuk i ktheja. Unin kam mot sahab te pejgamber son, o bufetore e mode. De Amri Bonosi nuk u dorzo. Sepao ndajti ishte ishte tas koken sh, pashta do mire ka perdur pastaj për per me impostrmakt. Don ka qen shumë i skafm strategjie negocjate mbi ka qen i, i numra me Bonosin. Duke dal nga dera ne tashu Amr ibn Asi, radiallahu ta'ala, anu, po i thot, tash, mas ju bo s'abë, kërës u kohën s'abë, kërës u kohën s'imën, po i thot, Allah i bën e birëbijas, kur s'jallu apën, në Gjashivet? S'jallu, kur këtë vendim? E i thot, që aki me bu? Unë i thot, tash, e di qëka këmë e vetë, qëka këmën në Gjashivet, di shka qëka këta thoin, kundra ti në apëton? Nëshësa Ablajben e Ablaj Birabija, këtë jetëri, ishte majhë dhemëshëm. Ma tha se kanë familje, leja, man, u kryjë, së pëjmarë më vetit, së pëjmarë më vetit, së pëjmarë më vetit, lejë tha, jë ja tha, kur se si lo, Amaribunazit, kur se si lo. E qëka kemi vetë, thët, komi i thonë në gjershiut, se këta thojnë për Isaun se është Arab. Apo, a ta i thojnë, zëtë, do është për ta është në në qmimë qëka thojnë, si mbas Amaribunazit dhe të nesër minë prapë organizojë amëribunatë të takim të kënëgjash iotën. Dhe i tha, omrat, atat dhe qka qka pëlqen, o më ratë, ata të kanë thonë diqka që ka të pëlqenë, mirë, po së të kanë treguë që ka mënojnë për Isao në birë në mërjimës. E tha, që ka mënojnë për të ta vetë të që ka mënojnë. Dhe ta shkoj i kështë e svidë e re. Apo? Isa, isa zatë, zotit, në po, arë dikoshtë të më nënë që Isao është zat është gj e i thënë Ebu Gjafer Ibn Ebitalim asë hapt. E qëka kimi thonë kërtë vetë për i saonë bini mërimës? Që i thush, tash, është konkret përjtje, është tash, tashë detalë që është përplaseve, me mendimet dhe bindit në, në, në, në gjështirë, që kimi thonë? Prapë ishte i palë kundë shumë Ebu Gjafer Ibn Ebitalim. Ka mi thonë, tha, ma allemen abihi Rasulullah qëka nga ka thonë për të pejgëmëri s.a.s. qatë të komi thonë? qatë, hej, le të ndodhë, qëka të ndodhë? Komi thonë, qëka ka thonë për të allahu gjellë u në dhe pejgëmëri s.a.s. a të herë, në gjashiju tha, ma te kulune fë Iisa bëni Maryam, qëka thonë ju për Iisa bëni Maryamës? në gjashiju tha, a qëka ka thonë zote për të? robi Allahot dhe i driguari ti, wa kelimatuhu el dhe fjale e ti që ka, ka dërgu mërjimin, bëhu dhe bëhet, dhe ka të spegu konceptin e muslimanit për isa në birë në mërjimin. Atërë, subhanallah, tha, në gjeshivë, tha, kjo është isa birë në mërjimin. Ndërsa, kapi shkopin dhe bo një vi. Tha, mesneve dhe juve ka dalem sa kjo vi. Ska dalem në mëhoj. <të> Bënën pak ata për rrath, kështë që që përflatë, u këllën pak ata rrathina, si në nga bashkë qështu me ta njëtë. Tha, për kundër juve që një për rrath, qështu është të apër. Tha, nuk i këthej kërë, tha, mun i me shku apër. Dhe mbetën asabët kohë të gjatë në Abisini, dhe i risa dhe më thonë, ka shku për i gamërinës atëm në Medina, e ata shumë për ty pas një pasaj e në shpërngu në gabi, si një e kanë shku në drejtë në Medinë, e disa e në ty pak majrat meke, mi për kanë jetu, me dëvërtet, jetë lumëtur, e të lirë në në hinë e sundimit të në Gjashijut. E përse në, në Gjashijut pasaj ka pas disa kriza politike, por s'ja ka naru këtë mirë kura satë, i ka ndihmu, edhe me dua, po dhe me gjithë që ka pas, zi, i ka ndihmu që me e rikëty prapë për sht Nëse ai ka qenë për ta bamirs, sepse s'ka qenë musliman, i ka prit në vendin e tij. Muslimanët nuk janë mosmirënjës, e kanë kthy pastaj. Shumë fësh. Dhe pej dobive ta ta ta ashabëve që ka po harë në xhashiu është se është bu musliman. Ai ka mshefi Islamin, padyshim, nuk e ka shpreh. Se nuk ka pas mundësi me shpreh. Mirë, po kur ka vdek në xhashiu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashabët e tij sot ka vdek një rob i mirë i Zotit. Sot ka vënë robi mirë i Zotit, andaj ngritunit ja falëm xhenazën. Dhe në Medinë ja i ka fal Peygamberit sasulet në xhasin e xhenazës, edhe pse trupi i tij zburros në abisni 1 mirë kilometra larg. Larg Medinisë nga sa s'ka pas kush ja fal xhenazën në në abisni, ja i ka fal Peygamberit sasulet në Medinë duke bërë dua për të dhe ku lut për një rob të mirë të Allahut dhe për një besimtar të drejtë. Kjo është gëria e abisnis, të mos, nomaj Në via jo të shumë të detajzuara, më po ka shumë dobë këtu. Vetë debati dhe diskutimi i Eboughafer Ibn Mitalib don një takim të veçantë që kemi trajtuar në shoran në takimin e ardhshëm. Më po më lënë vetë them dy sa ne këtu që shumë ranjjet. Epër ta ndëros shikoni për pikët e kurorës më të pa ndalura. Do thotë nëse nëse problemi ka qenë në Mekë. Pse të pengon kërë ka shumë në bisini? Apo, nëse ki problemin të kaprish e ranin në meke, pse me mira kilometa shkën në bisini me e pengu? Nga se e kanetu kërë ishte mekes, se që kjo fjale për e kamërësëm, ku të lesh të lirë me ecë? Apo, kjo vjenë meke. Shpërndatë. Vëq leja mundësin më u shprej. Apo, pra ndaj atë e kanë kuptu se... Kufizimi i shprejhes dhe i mundësis për me shprej besimin drejt, është njëra e vetëme për me nëllë për hopin e shtetheje. Do më honë, ti më s'fallë për vetën tonë, unë e foli për ty, unë e kalëzë i kushjetin, qështu po? Ama ti më foli kushjetin nuk banë, që ta tentuan me korruptu kajtë për shtetën e një gjashtjot, veç më s'me foli e bu gjafër e milibetarit. Për këtë ashtë të nërëzër, sëtë, së so ka përpjekje, shumëta, që ne si musliman, mos me foljë për vetën tonë. Në. E në qëfëse duhet me foljë dikush për neve, ko me foljë një grupë me ndjë lehtish e injërantësh, tësit me vëprime, do maon, me vëprime arogante, me, vë, me vëprime të rapta, me vëprime të këqia, e prezentojnë kush është islametë. Pandaj besimtarët dhe si musliman nuk duhet me të indiferent për ball këtij kufizimit që kush na përfaçon dhe kush flet namin tonën. Por duhet me fol çdo kush nga kënd i tij, jo me gojën e tij, me fol me sillet e tua, me fol me punën e tua, me fol me veprimet e tua. Zoti janë dëshmitar se kush jetë si musliman. Ë ka në gjahë hala, ë ka njerëz vetë hala. Ka ata ati të zëtë, kanë nevoj me një peteje, me të patu i kush jeti. Për me më binë se, aja që ka të dikush, se si Amëri Benasi do me kazu që jeti, nuk je që është të të përë. Pandaj, nuk u turprua, e asë nuk undi i kompleksum Amëri Benasi, e bugja Amëri Benetarim ka feja Zodit. Apo, nuk thëtë ashtë i asilu në pak shtëtë, e abuim, nuk kini ujnë fejtë allatë me silë asë me pështilë. Veç të regojë që është dhe njësë ka me pranua, nga se s'kenan fin tunë, valoj kurgjë, e që s'ka fun e kryje, nuk ka kurgjë, që ka na vjen marrë me e thonë që shë është të përë, s'ka, ka me më nështë të mesë që arru, ka një njën fillestar, se kuptoj me njërë duhet, kadal, kadal, këtë një që ka të të rështë të përë, mirë po, me mëshe fin, me ndru fin, s'ka nevoj, nështë nështë nështë nës skoctona praperti dyapo. As e fjaltë Allahu xhallahu alai, e fjaltë e Këryusit, ai thotë ka kryu zamn një tek ka kryu një në edin çka don njëri. Prandaj nuk kemi luaj më u kompliksuar pe fes, por kemi luaj më njëftëfin. Dhe kemi nevojë që mos më i lejoj ignorantëve të na përfaqsojnë, por ne me dijen tonë, ne me ibadetin tonë, ne me silentin ton të përfaqsom densisht fen ton që të jetë përgjigje më e mirë e gjitha përpjekjeve për me kufizuar shpërndarjen dhe përhapjen e fesë Allah xhënëu te vola. Dhe e dyta, të ndoshta që është më ndjesimë kuptuar nga këto qicëca se ka shumë dobi, por po afrohen këtë fundet. E dyta që është më ndjesimë kuptuar është se ashabët e pejgamberit s.a.w kur morën lajmin, kur morën lajmin se kanë më dalë para në Xhashiu u konsultuan, besedur me zvejti, dhe e zgjadhe njërë në përshtatëshëm që banë këtë punë atëshë. Për ndajte në rëzën, në qëfë se e kena përzirë dhikën, dhe në qëfë se ka dikush i cili Allahu Gjallora ja ka dhonë mundësin, me full nga mënë të thësë, mos të i përzimin atasht në ato që e banë këtë punë atëshë. Kur foli Abu Jafar ibn Bilal-a, prandajshit, nuk tha dikush pse apo më falë kam mësua pa ku diçka s'thom. Apo. Ja kemë besuar këtij, kjo është më mirë yon. Ne nir lelet. Prandaj të ndërruzot të përzihet me fol për fen Allahut janë dietarë dhe xhollarë domos. Wallahi më lënë rahat, mos më përzi një ranë, mos më përzi nga ana është njëri jo kompetent, bëj gjuna is më mirë. Mirë po, 60 si sekondë ibn Hajar al-Asqalani rahimullah, në fillim të motit. Ka thonë kur e ka tajtu një qështje shumë të kërëvitër, që e realisht është shumë e qardhë, thëtë kështu është puna, që ka thët im një haqjër e Eskalani, thëtë kështu është puna, pështje lavët puna, mjegullot puna, kështë përzitë në kitë punë aji që nuk mërëveshë. Apo, se puna është e thyrë, po shumë njerët e turbullojnë, taj në duhet më quhojqa edhe me arsu, thë, në kafija, kështut, ka ë mirësia e drejtësia pa pas nevojë hiç më arsyetu pse pse përzi e njerëz ignorant të detyron pastaj që më marr edhe më atë punë që s'kan qen planin ton ras ka pas të hu më marr më top. Prandaj ja kanë besuë Boghafre ibn Talibit apo gase e dim ga se e ja kanë besuë t'ja lë më krypunë që rrotatavon. Ktu është në njëri në kët rast ama njëtë për dëshmi an do të thë me qindra e me mirë ta tillë apo randaj çdo kush nga pozicioni i vet. Çdo kush nga këndi i tij. Çdo kush nga detyra e përgjigja që ka, pa u përgjigjur. Arrimë të përcjellë mesazhin e Allahut që duhet. Edhe ta ata të tjerë të tjerë, nuk kanë lidhje me këtë mesazh. Kështu sulëm pejgamberin e Allahut. Shikao, ka qenë larg për pe pejgamberin. Larg kanë qenë. S'kan pas pejgamberin në biznes me vetë e Rasullullah me telefon apo me qenë mesazh email këndë më don 206 u çka më thon s kan s kan pas komunikim ata po kam mjaftu edukata kan qenë në dokument ata e kanë dit si më pa vet ajo ka thon pejgamberin se pse i the këtë buçafon e pse kur s kan nuk i tha nga se ata e kanë kuptuar mesazhin vëlla e ka marrë edukatën ku do t'i vendos sta prish drale në na ata ku do t'i vendos mos të që mas tyna bota në sharrim ata po ande kjo është edukata Kuptoj mesazhin, kuptoj detyrën, kuptoj pozicionin. Edhe kudo që ti jesh, nda mundsoj që ti mbrahtollash. Ndaj mundsoj ti mbraht. E un po jam kundëdoçka, më shumë tani siklet e tash që ka kam thonë do, e kam porzi do nuk din tash ku kam shkuar sapë so, shumë porzimive. Për shkak kësë, nuk jë i sigurt nga çelërimi muslimanëve. Nuk jë i sigurt nga çelë aty. Nuk jë i sigurt nga debata që s'e di kur të ku dal, nuk jë i sigurt çka çet në munges të edukatës dhe në munges të kësoj disipinit që asë hapë e pegamasu e ka në pasat. E shumë dobit tërë që dojnë nga këtë finanst, po tash i avlen me e trajtu në veçanti me dobit shumë ta mënyrën se si e ka trajtu Ebu Jafar ibn ebi Talibje rrëdi allahu talanu këtë më dodi dhe si është gjind dhe si e ka fillu do të diskutimi dhe prezentimin e fesë allahut para e gjashivët. Këtë djit, todos, të të e kat pjesë të dytë dë të këtij rasti do ta trajtojmë sonë takimin e arsim. Në sallon Xhel Laura që Allahu na mëson këtë fe, vetë na mëson që me fjalët tona, me sillet tona, më të vërtet, ta dëshmojmë bukurinë e kësaj feje, dhe ta dëshmojmë mesinë e kësaj feje, dhe të bëhemi dëshmitar të drejtë të mesazhit të Allahut edhe të porosive të pejgamberit aleyhi sallatu wasallam. Zoti ju shoqërojë nderoft, ne kaq për fund për sonë takimin arsim. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi washabbihi sallam isin e kyte.